И накрая завършвам с маат или истината, т.е. правилността. Само този, който обича истината, изгубва сънят си по нея. Ето го, къде е хубавото без съни. Да не може да спиш от любов към истината. Препоръчвам го, преживял съм го, знам какво означава. Да не можеш да спиш, ако трябва години наред. Това е най-красивото бесъние. Защитата на човекът е най-вече истинният живот. Никакви талисмани амулети. Това е пътят да избереш твърдо истинния живот с всичките му грешки, но да избереш твърдо. Без истината, казва Древния Египет, животът няма сърце. Бог вселява истината в любящия човек. Бъди истинен Иначе ти не си отживите. Само истината има живо дихание. Истината е страна на покой сред всякакви бури. Истината сама по себе си е тайна и тот казва. Този, който говори истината, унищожава светът в себе си. Унищожава сътворението. Унищожава времето. Той унищожава всичките си заблуждения. Истинният човек се слива със собствената си тишина. Истината постоянно се стреми към тържество и затова това всички земни цивилизации пропадат. Само безумците мислят, че няма истина и справедливост. Но на чистите тя се открива ясно и в ежедневието. Великата цел на живота е вкореняване в истината и в истинния живот. Това е мярката. Истината съществува преди света и ще бъде след него. Човек израства само тогава, когато е в единение с истината. Истината има в себе си специални звукови честоти. Тя говори по особен начин. Истината е всякога по-дълбока и всеобхватна от човечеството и от всички видове мнения. Аз съм обяснявал, мненията не са мъдрост. Мъдростта е нещо съвсем друго. Мнение ще има много. Човек сам трябва да открие своята истина и своята реалност. И тот казва, пълното знание може да бъде дадено само на този, който е минал през тежки изпитания. Човекът наистината живее във вечното време. Ще обясня. Според египтяните има два вида време. И те действат едновременно. Наречени Нехех и Джет. Нехех означава външното време, сезони, цикли и периоди. Тук само ще допълня. Човек, който казва, времето е добро, времето е лошо, той увеличава умът в себе си, застоя и своето падение. Той прави съзнанието си двойно, двойствено и ума в него пише карма. За него има две времена, добро и лошо, защото той ни живее в състоянието на душата и духа си. Следващото време джет е вечното време, което не се прекъсва. Това е едно постоянно настроение сред всякакъв вид време. Времето се движи само в нехех, т.е. във външното. В джет, в вечността няма време. Там то е спряло. Там всяко тяло спира движението си, защото спада към друга област. А душата полита към своето вечно състояние, което е наречено джет. В Александрийската библиотека е било скрито знанието на толтеките и затова то е било изгорено. Защото демоните не желаят хората да станат нетери, Демоните не желаят хората да станат богове. И те не желаят хората да се завърнат в своя происход. Това беше за днес, следващата лекция на 2 май. Ще говорим за Атлантида и атлантското мислене.